Sziasztok! A mai audioblog annyiban lesz különleges, hogy ö, bár előfordult már, hogy ö, valami kérésnek elegettéve beszéltem egy bizonyos témáról, sőt, föl is dobtam ezt a fórumban, hogy akár lehet nekem ötleteket adni, hogy miről szeretnél hallani a ö, számalmas véleményemet, de ö, ezúttal most egy kicsit különösebb módon történt ez a dolog, ugyanis a colos kapott valamilyen úton-módon lehet, hogy a sobbeder keresztül egy levélkét, amiben engem keresett egy srác, ve nekem konkrétan nekem címzett egy levelet, és arra kért, hogy az alkoholizmusról írjak, vagy mondjak egy pár szót, na most nekem az írásnál különösen most, hogy így azért virtuálisan félkarú vagyok, Sokkal könnyebb pofázni, különösen, hogy például most is éppen nem hiszitek el, de az autóbontóba tartok, hogy az asszonynak a kocsiába rúgót vegyek, mivel eltört bennem. Szóval ilyenkor azért ez effektíve nem olyan időveszteség, mintha én most mondjuk meló, vagy az épp aktuális videó vágása, vagy egyéb helyett mondanám az audioblogot. Egyébként megdöbbentő, hogy éppen most hagytam el egy kereszteződést, ahol Mamúcia három gyerekével természetesen keresztbe kasul, és a keresztezes közepén megállva, balfaszkodva, a szatyrot félig meddig lehetve próbált átkelni, ahelyett, hogy a birka állatja normálisan a legrövidebb úton, és két nem levágva az utat, nem lerövidítve 1,26 méterre, hanem normálisan közlekedve Biztonságosan közlekedve nem kockáztatná az, hogy a gyerekén esetleg valamelyik birkába autós átgyalogol, de hát ugyan már minek figyeljünk ilyen dolgokra, bár azt kell, hogy mondjam valamilyen ö, reláció van, hogy tulajdonképpen az ilyen értelmiszén van emberek nem baj, hogyha nem szaporodnak és nem nevelnek ugyanolyan hülye gyerekeket, mint amilyenek ők maguk. Úgyhogy igazából mindenki nyugodtan lépjen ki az autók elé, hat hújanak az idióták, ezt is lehetne mondani. Egyébként érdekesen nem talált meg engem közvetlenül valahogy, bár tény, hogy nincs nyilvános e-mail és azért azért sem nagyon tartok fent már fent már il, il faszom ebben a makogásban, szóval azért sem tartok fent már nyilvános e-mail címet, úgy ami ahogy eddig volt, hogy lehessen nekem csak úgy írni, mert elegem van abból, hogy ezt ilyen privált válaszolnak szeretnék használni. Ha kapok valakitől egy e-mailt, mert véletlenül megtalálja az e-mailt, mert nem kell hozzá nagy ész egyébként, akkor általában előbb-utóbb erre válaszolok is, ha valamilyen témáról van szó, ami engem érdekel. Vagy valamilyen problémáról van szó, ami esetleg nem publikus. De az, hogy egy az egybe edzőválaszó kérdéseket írogatnak nekem faszkalapok, például most, hogy az elmúlt napokba raktam az e-mail címemet, simán kaptam edzőválaszó kérdést, mert baznek, ő úgy gondolja, hogy ő odaírja. Nem számít, érted? Tehát semmi. Ez, én azért vagyok, baznek, hogy faszkalapoknak válaszolgassak a privát e mail címemben e-mailbe. Ugyan a szabályzatban le van írva, hogy az edzővasz orat, miről szól, és ez is nem van írva, hogy nem válaszok e senkinek, de azért bepróbáljuk. De szerintem a lakcímemet kéne megadni, hát ha ide jön egy-két buzi becsenget a szaros problémájával, hogy azzal foglalkozzak ilyen nappal. Tehát nem tudom, értitek el, hogy mire akarok célozni. Régen elértük már azt a szintet, hogy sajnos kell egy bizonyos távolságot tartani, mert néhányan nem érzik, hogy hol a határ ebben a dologban. De persze ezek a lelkes emberek, amikor el kell jön egy szemináriumra, vagy ilyesmi, ami nyilvánvalóan nekik van tartva, akkor basznak rá, tehát arra nem jönnek el, hanem inóhogyan meg a mondjukat e-mailben, ez így megy. Na mindegy, az a lényeg, hogy Miki megtalált, valahogy nagy nehezen is írt nekem egy e-mailt, amit a szólos küldött át, és valahogy itt van előttem, mert kinyomtattam, hogy konkrét dolgokra is tudjak neki válaszolni, de igazából az alkoholizmusról szól, ő felhozott egy példát egy volt polgármesterről, aki, akinek azt mondja, hogy mit tudom én... 350 ezeres nyugdíja van, és ö, nyomja a piát, ö, reggel már pálinkázik, aztán persze vérnyomásmérő, mert ugye államon a szaró van, és méregetni kell a vérnyomását, és nem jött rá, ha nem cikizne, meg nem pián, akkor nem kéne vérnyomást méregetni. Aztán természetesen Mikin a családban is, ha jól emlékszem arra, amit írt, akkor ö, ott van az alkoholizmus problémája, talán Fater is állandóan. És uh, egy dolgot így leszögeznék ennek az egész dolognak az elejére, hogy van egy olyan jelenség, amit úgy lehetne talán megfogalmazni, hogy volt. Talán beszéltem már erről régebbi audio blogokban, nem tudom. Úgyhogy ismétlés az tudás anyja alapon beszélnek egy kicsit a Vagfoltról, ami nem egy ilyen exakt jelenség, hogy most tényleg a Wikipédián írnak egy ilyet, hogy vakfolt, Csak... Uh, talán valami marketing konferencián is szokták ezt emlegetni, ahol, ahol a vakfolt az, amikor az üzleti tevékenységedben nem látsz valami hibát, pedig ott van, mindenki más látja, de számodra ez egy vakfolt. Ö, lehetne holtérnek is nevezni olyan, olyan, mint a holtér az autóban. Számomra is vannak vakfoltok, ö, például nekem a gondolkodásom, ami én nem vagyok kereskedelmi gondolkodású ember, tehát nem lennék jó boltos, vagy nem lennék jó üzletember, valószínűleg én, az én tehetségem, ha van ilyen, akkor valószínűleg az más irányú. Most mondok egy, egy szintén egy olyan példát, amit szoktam emlegetni, hogy lehet, hogy már hallottatok például, nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy plázában egy kávézó, hogy a picsában működik. Tehát bennünk az emberek, jó, jó, drága a kávé, 3 4 forint, de hogy 3 4 forintos kávékból, hogy a picsába jön ez 1 millió forintos béletdíj, én ezt nem látom. Ez számomra egy vakfolt. Nem értem itt az üzletmenetet, hogy hogy jön ki a lóvé, hogy tudnak pénzt keresni. Ez egy vakfolt. És lehet egyébként, hogy simán a 3 4 500 5 kávékból összejön annyi bevétel, mert van annyi ember, hogy ebből kitermelődik a haszon, az 1 millió forintos bérleti díj. Nyilván a kávén lehet, hogy tízszeres haszonkulcs van, csak még itt az összeg kicsinységem miért se értem, hogy az 50 forintos kávét adod 500 ért és 450 rajta haszon, mert mindig nem értem, hogy hogyan ki 1 millió forint, mert azért matekoszt ki, hogy hány kávét kell adni 1 millió forinthoz. Szóval számomra ez egy vakfolt ez a dolog, lehet, hogy ez így simán kijön, de lehet, hogy teljesen más üzleti megoldások vannak a dolog mögött, ami miért ez, ez működik és megéri. Na, ezeknek az emberekről, akikről beszélünk, aki a cigivel a kezében méri a vérnyomását gyakorlatilag, az ő számukra az a volt, hogy ők nem értik, hogy mit csinálnak az egészségükkel számukra. Ezek csak ilyen üres frázisok, hogy ez... Egészségtelen, ők pillanatok alatt megmagyarázzák a maguknak, hogy ez hülyeség, mert ismernek 168 éves rokon, aki csak szartevett, cigizett, piált, talán még buzis volt, szegény és lovakkal baszatta magát, de attól függetlenül teljes egészségben élt 169 éves koráig. Ja, és a háborúban megnőtték 68-kor, 68-kor, és kiestek belül a golyók, és természetesen 100 kilót nyomott a feje fölé egy kézzel, 76 ismétléssel és kisúlya fejt a tehenet. Tehát ilyen emberek vannak, akik ezt mindig meg tudják magyarázni. Úgy gondolják, hogy ezek a betegségek, szívesi rendszeri betegségek, ezek egyrészt A. mindig mással történnek, B. egyszerűen belejárnak az emberi ö, működéssel, hogy az ember beteg lesz a társadalom számára, a betegség az egy normális állapot. Ezt sugalja nekik kőkeményen a gyógyszeripar, és az orvostársadalom is, hogy ezt fogadjuk el, hogy betegek vagyunk, ilyen van. Nem keresnek-e mögött okot? Ők ezt normális állapotnak tartják, és teljesen normális dolognak tartják azt is, hogy alkoholt és cigarettát, meg egyéb szemetet fogyasztanak. Nem úgy indulnak ki, hogy van egy normális táplálkozásom, egészséges vagyok, és ha emellé fogyasztok egészségkárosító dolgokat, akkor esetleg annak következményei vannak, vagy, ha nem normálisan táplálkozom, esetleg annak következményei vannak. Abszolút nem így gondolkoznak, kvázi preventív módon. Eszükben nem jut az, hogy a test tápanyagokkal működik, és a tápanyagokat kell megadni, és a fölösleges szemét dolgokban gond lesz. Hanem számukra ez az egész egy hatalmas vakfolt. Ők abban üttek fel, hogy mindegy, mit eszünk, csak finom legyen. Ez az egészséges mizéria, ez hülyeség. Ha valami bajom van, akkor szedek rá gyógyszert. Teljesen normális, hogy beteg vagyok, mert az ember az beteg lesz. És, és a másik hatalmas vakfolt, különösen a témára koncentrálva, amit Miki felhozott, az az, hogy lehet alkohol és cigaretta nélkül élni. A, azt kell megérteni, hogy maga a dohányzás az fordítva működik egy kicsit történelmileg, mint mi hisszük. A dohánygyárak hatalmas kampányjal talán a háborúk miatt el tudták terjeszteni a dohányzást általános normális szokásnak, és olyan szinten dohányzott mindenki a 70-es, 80-as években még, nem törtek előre azok a mozgalmak, amelyek az egészséges élet irányába terelik az embereket. Olyan szinten dohányzott mindenki, hogy teljesen általános volt az, hogy az emberek felnőttek lesznek és dohányoznak. Mindenki dohányzott. A TV műsorokba bent, ülve, interjú közben dohányoznak az emberek. Keressetek meg egy régebbi, volt az a nagyon jó műsor, a Lehetetlen című műsor, Vámos Miklósnak a műsora. Keressetek meg egy régi lehetetlen lallást, de egy szenzációs műsor, érdemes megnézni, egy olyan szintű kulturális behatást tud tenni az emberben, hogy összehasonlítva a mai, mai televíziózással, ez a lassú tempójut, de mégis nagyon intelligens és kurvára humoros dolog, ez szenzációs volt, én nagyon bírtam, pedig nem gondolnátok, hogy hozzám ezek, ez a stílusos dolog közel áll. Tehát a múltkor valamiért néztem a Youtube-on ilyen régebbi lehetetlen adásokat, és például ott volt a Kern András, és az meg ott a felvételről a stúdióban a lehetetlen adásba dohányzott, mert akkor ez volt a normális. Tehát azt kell megérteni, hogy soha nem volt ez a normális, legalábbis a, a, a, a általunk felfogható civilizációban, a 20. században nem az volt a Normális, hogy nem dohányzol, és a dohányosok a nem normálisak, hanem fordítva. A dohányosok száma kezdett el csökkenni azzal, hogy rájöttek emberek arra, hogy normálisan, egészségesen is lehet élni, és nem kötelező az a dolog. De alapvetően a normális állapot az emberiségbe az, hogy felnőtt leszek, kávéval bírok csak felkelni, dohányzok és alkoholizálok. Ez a normális, és az, ez, az ilyen ebben felnőtt emberek számára a nem dohányzás, a nem kávézás és a nem alkoholista életmód a vakfolt. El nem tudják képzelni, hogy enélkül is lehet élni. Különösen igaz ez nálunk félig meddig Balkánon, ahol, ahol aztán ez abszolút teljes mértékben elterjedt dolog volt. Ugye nem vijetlenül betegség az alkoholizmus ma mai napig, de hát nézd meg mondjuk Oroszországot, akik gyakorlatilag állami monopóliummal, bár lehet, hogy nem volt az a 80-as évben, lehet, hogy most se az, de tudom, hogy volt ilyen terv, hogy az állam belenyúl a vodka kérdésbe, és nekik talán azzal is rontották el a gazdaságukat, hogy nem monopolizálták a, a vodkát, vagy nem adóztatták meg. Valami, valami volt a vodka története, de tényleg a tény, vodkában többen haltak bele, mint az összes világháború együttméve. Ezzel védekeznek persze a drogosok, ami elég szánalmas védekedés a részükről, mondanom sem kell. Szóval azt kell itt megérteni, hogy az emberek számára, különösen Magyarországon, ezek a dolgok általánosak, az önpusztító életmód normálisnak számít. A legtöbb közönségben közösségben rád furán, és te vagy a hülye akkor, hogyha nem fogyasztasz alkoholt, vagy egyéb módon nem próbálod magad tönkretenni. És mindez, amit most elmondtam, és próbáltam kicsit szájbarágosan megértetni, ez eléggé meghatározza a lehetőségeket abban, hogy hogyan tudsz az alkoholizmus ellen küzdeni, mert majdnem, hogy azt mondanám, hogy sehogy. Hiszen több évtizedes társadalmi beidegződést kellene megváltoztatnod, akkor, hogyha ne akarod értetni mondjuk a szűkébb közösségeddel azt, hogy ez az egész alkoholizálás, dohányzás dolog e, nem jó. És tulajdonképpen ha nem váltana ki függőséget mindez, akkor nem is lenne ezzel probléma, csak hát abszolút a függőség a reggeli kezdve a dohányzásig és a alkoholizmusig, ez már abszolút függőségi szinten van. Tehát itt már itt már hiány tünetek vannak akkor, hogyha az emberek nem használják ezeket a kis nyugodtan azt is, hogy kábítószereket. Természetesen röhely, hogy ö, az átlagos alkoholizáló, kávéző, cigizó ember számára maga a kábítószer az hatalmas felháborodást vált ki. Már a szó is, aki mondod, és el nem tudják képzelni, hogy Úristen, ezek a drogosok megfüveznek. Tehát az ő szemükben ez, ha az ő szempontjukból ez tényleg röhegy így gondolkozni, hiszen ők ugyanolyan drogosok, mint azok, akik minden este befűvezve alszanak el, semmi különbség nincs. Csak hát, ahogy szoktam volt mondani, ez a drogosoknak nem mentség. Pontosan önmagukat teszik le ezzel a drogot használó embernek ugyanerre a szintre. Na most a történet érdemi része, amiről beszélnem kéne, hogy szerintem mit lehet tenni, mivel... Azért is mondom, hogy szerintem, mert azért nem vagyok egy mindenható isten, aki minden problémára tudja a választ. Még akkor sem abban ebben is némi rutinom, és úgy gondolom, hogy valami olyan választ vársz erre, ami, amiben én valamilyen szinten azért megoldom a problémát a lehetőségemhez képest, és ez a baj, hogy nincsen ilyen válasz. Szerintem nem lehet az alkoholizmust megoldani. Ezt... Ezt te nem tudod megoldani, de hogy nagyon konkrét példát mondjak, az, amit te leírsz, az az ember, aki naponta háromszor baszik be, az már, az már masszív alkoholista. Tehát ő el fog jutni arról szintre, hogy már semmi más nem fogja érdekelni, csak a pia. Reggel hatkó kocsma, kiütöm magam, bealszom, délután is kocsma, és ez ilyen akár napi háromszor a fennmaradő időbe pedig vegzáljuk a családot, meg a fasságainkat hajtogatjuk nekik. Tehát körülbelül ezt csinálják az alkoholisták, az én apám ugyanezt csinálta, és nekem, amikor elkezdett gázolni a helyzet, akkor választási lehetőségem lett volna olyan irányba, hogy mondjuk segítek neki, és megmentem. És két dologra jöttem rá. Én egy vidéki gyerek vagyok alapvetően, ahhoz, hogy én az apámat megmentsem, mint egy rendőr mellé kellett volna állnom, mindent feladni, visszaköltözni rákfaszára, és tönkretenni a saját életemet az apám miatt, az apám hülyesége és alkoholizmusa miatt. És ilyenkor kell azt a döntést meghoznod, hogy nem teszed ezt meg. Azért, mert apát hülye, azért nincs jó a te életedet is tönkretenni, neked pedig nincs jogod a saját életedet tönkretenni más hülyesége miatt. Ez nem megmentés lett volna ez egy fasság lett volna. Ezen felül nekem nem volt ö, apám soha értene, olyan értelemben az apám, hogy megérdemelte volna, kvázi. És azt, igen, ez egy nagyon geci dolog ezt így kimondani, de nem volt olyan gyerekkorom, nem voltak olyan családi viszonyim, hogy apám megérdemelte volna ezt. Ö, kaptam én már kritikát ebbe az irányba, anyámtól például, hogy... Amikor anyám kórházba volt, akkor ő is kitalálta, hogy miért nem költözök haza, haza, ezen is röhögnem kell, hogy ő tápoljam meg, faszom ilyenek, és mert én sivaszkodottam mondjuk, mit tanul én az unokatesomra, meg a nagynénémékre, hogy ők például így hogy, hogy ápolták a nagynénémet, hát csak mondom mi a. Ja. Csak az a helyzet, hogy a, a két azok, azokat tanították, a seggük alá kapták a lakást, meg a kocsit velük törődtek a szüleik, törődtek a jövőjükkel. Nem az, hogy baszunk rá, inkább elbaszunk minden pénzt, aztán te meg csináld, amit akarsz, halljál éhen. Nem ez volt a hozzáállás. Hát így én is ápolnám a szüleimet, meg így én is az alkoholista apámat visszahoznám az életbe, de azon a módon, hogy nekem, amit meg kellett tennem, hogy most meg itt tartsak, és azon a szaron, amin vég mennem minden támogatás nélkül, Úgyhogy nekem nem úgy van, mint általában normális embereknek, hogyha valamit elbaszok, akkor semmi gond, mert hazamegyek a szülőköz, és számíthatok rájuk. Nekem ez nincsen. Így én nem fogom a saját életemet elbaszni ilyen dolgok miatt. És nem tudom, te milyen rációban vagy, vagy relációban vagy otthon, de neked is azt ajánlom, hogy nagyon fontold meg. Mert ha valaki a saját életét nem tudja így kezelni számolra, számára kibaszott ha fontosabb, akkor ezen nem tudsz segíteni, és jobb, ha ráhagyod a picsába. De ugyanez, ugyanezt mondom a drogosokkal is. Amikor a haverik körben elkezdenek a gyerekek szépen füvezni, és ha az lesz a haversek, hogy együtt füvezünk, te meg már köcsög vagy, mert miért nem füvezel, és kinéznek, akkor ezek nem haverok, meg nem barátok, ezeket le kell szarni, ignorálni kell az életedből az ilyen embereket. Vannak más emberek, akikkel érdemesebb az időlet töltened, vagy akivel érdemes barátkozni, az ilyen emberekkel nem. Én úgy gondolom, hogy ha Normális erőfeszítésen belül egy alkoholistával tudsz foglalkozni és tudsz segíteni neki, anélkül, hogy a te életedből bármit feladnál. Nyilván erőfeszítés meg munka minden, hogy, de feltételezve azt, hogy a te életedből nem kell semmit feladni, nem kell különösebb áldozatot hoznod, akkor azt mondom, hogy megéri foglalkozni vele. De amúgy, ha neked komolyabb anyagi áldozattal, életmódváltoztatással jár, akkor hagyd a picsába, nem vagy te szent, nem vagy Isten, nem vagy Máltei szeretetszolgálat, nem kell neked mások bűneiért vezetelned, nem kell foglalkozni vele, és kész. Vannak az életben megoldhatatlan problémák. Ha az embernek a pöcse akkora, amekkora, azon nem lehet változtatni. Ha te most kitállod, hogy űrhajós leszel, azon nem lehet változtatni. Ha egy rondon ő kitalálja, hogy ő akkor is fotomodell lesz és világszépe, csinálhat magából majmot, de nem tud változtatni a tényeken. Az, hogy miért küzdünk, mibe fektetünk energiát, miért dolgozunk meg, az azért mindig a reális célválasztáson múlik. De az, hogy más célját, ami valójában a te célod mással, mert önmagában nem is cél saját magának, ő nem is akarja ezt a célt, hogy te más céljáért küzdj. Úgy, hogy azért biztos lehetsz benne, hogy nem lesz benne semmi köszönet, meg hála. Annak az égvilágon semmi értelme nincs. És ez akkor is így van, hogyha a saját apádról van szó. Nem vagy köteles megmenteni egy családtagodat se az alkoholizmustól. Én azt mondom, hogy egy normális keretek között beszélni kell velük, meg kell velük értetni, lehet rájuk figyelni, ha egy házartásban éltek, és hajlandó elfogadni azt, hogy kiveszed a keresztéből a piát. Eddig a szintig működik, de innen tovább nem. Úgyhogy én neked és mindenki másnak, aki ebben a cipőben jár, én azt tudom tanácsolni, hogy először is mérlegelje, hogy mit akar. Mérlegelje, hogy van-e itt még egyáltalán menthetően még a dolog, a reggel 6 kocsmában levő már fizikailag láthatóan roncsemberek emberek megmentésére már nagyon-nagyon kevés esély van szerintem. És nagyon keményen oda kell állni. Tehát ha van arra időt, hogy rendőröst játsz és a seggébe legyél egész nap, akkor, akkor érdemes vele próbálkozni. Ha úgy érzed, hogy emberileg ő megél annyit, hogy megmensd, akkor érdemes vele próbálkozni. De itt már én nagyon halkan elgondolkoznék, és ezt, ezt tudom, hogy kegyetlenség ezt kimondani, de én nagyon halkan azért elgondolkoznék, amikor egy faszkalap elissza a család vagyonát, és te meg egy földön futó fasz vagy, mert te vagy a fiadel de lesz az meg, hogy veled mi lesz, és elissza a család vagyonát inkább, akkor azért elgondolkoztató, hogy ott érdemese mentegetni még valamit. Mert akinek apaként ennyit értél, azzal nem biztos, hogy már így állblokk érdemes foglalkozni, nem tudom, szóval remélem értitek, hogy mit akarok mondani. Szóval próbálkozni egy szintig egy szintig lehet, meg egy szintig érdemes, de, de aztán nem. Ne fel soha magadat egy alkoholistáért. Az a lényeg, inkább határolódj el a picsába. Ha meg ez, ha körbe fordul elő, vagy olyan körbe, ahol nincsen ilyen szoros kapcsolat akkor, akkor meg simán el kell vonulni a képből csinálja ő így a magát halálra csinálja, amit akar nekem nemrégiben a barát barátnőm barát próbálkozott valakivel, aki öm, aki egyértelműen és próbálta lebeszélni a piáról ők együtt is edzettek és, és megmondta neki, hogy baz meg, ha piás akkor nincs edzés, akkor felejtsel és volt némi terror ebbe a dolgba, és, és nem vált be. Egy darabig azt hittük, hogy beválik, de nem vált be azot is. Ugyanez megy, és nem kell ezekkel foglalkozni, ez reménytelen. Ez olyan, mint amikor van hülyét le akarsz fogyasztani, vagy segíteni akarsz neki az edzésbe, aztán nyilvánvalóan szarik rá. Te erőkötsz, ő meg zabál félre össze-vissza, nem kell vele foglalkozni. Ennyi. Nagyon sok kellemetlenségtől, frusztrációtól, sikertől, Telenségtől, meg tudod magad szabadítani, ha nem vágsz olyan, nem vágod a fejszéret olyan fába, amibe nem érdemes, mert lehet, hogy nem is azért, mert nem vágját a fejszére, hanem maga a fa már eléggé korhat. Egy a lényeg viszont mindenben ha nem is tudtok megmenteni minden alkoholistát, magatokat távol tudjátok tartani az ilyen szemétől, az alkoltól. mindentől. Nem mondom, hogy ne soha. Alkoholt. Még az se baj, ha az ember évente egy-kétszer bebaszik a verokkal. De alapvetően tudni kell, hogy hol a határ. Mert azért ez külkeményen méreg. Társadalmi szinten pedig az alkohol, a cigi és társai, mint ahogy vakfoltként is emlegettem, olyan dolgok, amit nem tudsz megmagyarázni. Mert egyszerűen számukra ez egy felfoghatatlan dolog, hogy enélkül lehet élni. És... Az, hogy te most hittérítőt játsz, és próbál mindenkit azért lebeszélni erről a dologról, aki nem fogik, hogy ennek semmi értelme, mint ahogy a kutyát se tudod lebeszélni alapvetően az ugatásról. Vagy inkább, még jobbat mondok, a kutyának nem tud megmagyarázni, hogy mi az az internet, mert ő egyszerűen ezt nem érti számára, ez egy vakfolt, meghaladja az értelmi képességeit. Az átlagembereknek pontosan ilyen meghaladja a képességeiket annak megértése, hogy Egészségesen kéne táplálkozni, és nem kéne munkat mérgezni mindenféle szarról.